Bé, doncs comencem. Uh, bé, primer tot benvingudes a uh, la primera fila del llibre anarquista de Mallorca. Uh, després de, de molts mesos de treball, molt de curro, suor i, i un poc de nervis i demés, pues, tenim el, poder, bueno, el plaer de poder presentar la primera aquí a Mallorca, que de veritat és que uh, estem molt contentes. Com sabeu, durarà avui, l'any 3 quatre que fem el, el, la presentació, la primera el que té el llibre que es presenta i un documental aquí al local de la Conxarxa. I demà i diumenge, de diumenge estarem a, a Ses Voltes, d'acord? El tema és que Ses Voltes, entre cometes, això ho bueno, vull comentar que s'atrau que hi hagi gent aquí. Bueno, Han hagut diversos ba problemes amb, amb la cessió de l'Espai, amb, amb el Govern, l'Ajuntament i les històries. La qüestió és que ara mateix hi ha una una moguda de la Federació de Futbol allí futura, quan ens havien encès l'Espanya i a nosaltres teòricament. És a dir, que el que és l'espai de ses voltes mateix no hi farem. Ho dic perquè la que esteu aquí, sisplau, feu por la veu entre els col·legues que sapigueu que hi ve la farem simplement a... Sabeu la, la rampa que puja anant cap a la catedral, diguéssim, que hi ha més una, una esplanadeta. Sí, és a a, a l'apunt del bar de ses voltes, diguéssim, no? però aquí esplanada estarem, d'acord? És a dir, que si, si no us espanteu per les cartes que han muntat abans, nosaltres estarem en aquesta espai. Veure, el que sí que també dirim no que el, bueno, les meteorològiques no són molt molt xules, però esperem que no ens porti molt mal de caps, però si sí han decidit que si per, per qüestions meteorològiques plogés molt això, eh, ens, ja, eh, al, al nou local del sindicat de eh, la Pareta, d'acord? Ah, cobert. Eh, Joan Alcover, el 26, eh, sí, 26, no? Joan Alcover 26, d'acord? però al principi, si en quatre 5 no avantarem, és simplement que, bueno, sabíem que era un risc aquests dies i anem. Si hi ha quedat, ho teníem Ara Joan Alcobé. Com molt de sabeu, doncs aquesta fira del llibre és, està rametjada per la coordinadora llibreterà de Mallorca, que, bé, si molt breument, només dir-vos això, no? que es va constituir el, el 2012, i amb la idea de, de continuïtis col·lectius i individualitats que treballen des del punt de vista llibertari, i que ara mateix doncs, hi ha el doncs, col·lectiu Arranç de, de Manacó, el grup dels oblidats, eh, eh, la CNT, la Treu Estel Negre i transitant eh, llibres i vies de fuga. Eh, A ja més, vull destacar que la hi ha moltes individualitats supercanyeres, que crec que sense ells difícilment la corredora la tira ell endavant. O no? sigui que estem així no? fent un, un uh... no, directe. Uh, fer-te una feina, jo crec que sí, no? doncs juntes, no? tant col·lectius com individualitats, d'acord? Llavors ve la Fira, jo que és una mostra d'un dels objectius clàssics de la Fira, que és, uh, que és fer coses, d'acord? No sé si no? reunir-nos i xerrar, sinó fer coses i, i, en aquest cas, no, ens hem d'ajuntar per afrontar la primera Fira i que, doncs, entenem que és una manera de difondre tot el pensament uh, que es crida amb l'Estat i ja, amb el capitalisme i, d'alguna manera, doncs, si voleu més informació de totes les coses que fem a la coordinadora, hi ha també uns fulletons que traureu a dalt i la fila també hi seran, d'acord? Doncs, aquí també farà crida a qui vulgui sumar-se a, no, a, a la coordinadora, a fer coses com la fila del llibre o com altres coses que tenim al cap, doncs, bé, que esteu vingudes a dir-vos-1, a dir aquest estarem totes junts, així que serà un bon moment. Després d'això, doncs, jo crec que volia comentar més que la coordinadora jo crec que la fira en particular, el fet que, no, el que hem sigut ara capaces de montar una fira com aquestes aquesta doncs és un reflex també, jo crec, de l'activitat la, que tenim a Mallorca ara, de moviments socials de base, moviments anticapitalistes i un punt de caig un, un anti-autoritari, però més enllà dels de col·lectius de la coordinadora, doncs, jo també volia destacar que personalment hi ha, o sigui, hi ha molts de, de projectes molt últimament alguns que tenim una relació també estreta amb la coordinadora, com, com l escola Lliure de a de Mallorca, comenten el projecte de presentats i aquest curs i que també tindrà a la al del llibre, eh, els companys de Contrainfo que fan una feina super brutal en tema de informació autogestionada, la gent de la colxarxa que estem aquí per doncs, col·laborar la relació que tenim amb ells i, i, i membres, no, formen part també, de la colxarxa, com a manera de generar l'economia alternativa i de després per onnis com ho fuinya perduta en Roger, que també estarà present a una indústria a la, la, la, la Fira, perquè fira que s'han passat i, i també no sé la campanya ha deixo -so fiscalment la queda, no? O si sigui, jo crec que, que Mallorca major molt estar i la fira del llibre també és aquest motiu de jo crec, de, de tota aquesta tota aquesta energia, no? Ara la fira del llibre i ja això acabo, només és tenim tot avinen al al al consell tríptic, eh uh, mostrarà obviousment de llibres, de tant de correcturs de, de la coordinadora, Uh, com com s'ha de la CNT, els oblidats i i uh, També Eh, també decorptors de Mallorca fins com com he comentat, l'Escola col·legiura i es guille perdut del projecte i després han vingut altres, uh, no, que estan molt contents de que gent caigui aquí nitfic a Mallorca, uh, doncs com laitoria el virus, eh, uh, mala testa, al tarull i copyform. Sí, i, o sigui, i hi haurà també la gent de, del Salmont de la Can, no? o sigui que al final o sea, crec que des de la coordinadora estem molt contentes de que hi ha hagut aquesta bona rebuda que sempre sabem que dèiem a Mallorca com som el mateix que agafa una camioneta i moret de, no, de, de Lleida, Barcelona i jo crec que tindrem a ser una fila así, doncs, prou, prou bona per ser la primera edició. El que tenim també seran presentacions de llibres, documental i una tabla rodona i bé, doncs tindrem el tenir el col·lectiu de males mirades contra la droga, el Serrano Rocha, el Pedro García Olivo, el col·lectiu Cul de Sac, Coses en lluita i els mateixos oblidats que, que avui no presenten el, el primer llibre aquesta tarda. Avor doncs, intentat tenir una mica no, d'homes, eh, llibres de llibres, eh, no, de, de dir tenir esprials o que tenen tasada coses, però pues doncs, tenim des, de, no, des de, crítica, no, la societat occidental, una crítica al feminisme, temes de salut, no, temes de contracultura, de història concret de Mallorca, etc, i també ho ho avui, que serà sobre el montatge del 4F, que serà justament a continuació de, de la xerrada, avui a les, a les 8. També volia recordar sobre una taula rodona el domenatge al matí, on eh, tots els eh, col·lectius eh, editorials, distribuïdors i tots els col·lectius que han participat, no, diguéssim, que, que he llistat abans, doncs, eh, farem bàsicament a la ronda per poder molt millor de propis col·lectius, també s'aprofitant que venen col·lectius de fora, no, fi, no sempre tenim l'ocasió de, de tenir-vos a prop i també fer un poc de debat de, està la situació del no? de, de llibre artista i del llibre típic en general no? a, a, a les nostres contrades. I l'últim és també recordar que, que bueno, per l'autofinançament de la Fira, hem eh, fet unes camisetes que podeu trobar aquí tant, suposo que anau, quan ho hau entrat, ja ho vist, unes camisetes i uns pulsos de llibre, i després hi haurà menjar tant, tant un a pic avui com dinar i sopar el dissabte i també un dinar el diumenge, d'acord? I tot això servirà també per, per, que fer, doncs, per autofinançar eh, tots els costos de, de la fira. I bé, us doncs agrairia a totes les persones que, que han volgut participar, tots elsponents que han contactat i ja han volgut venir fins aquí, tots els hitorials, com que fa possible això. I no ho sé, jo crec que estem molt des de que la cotxar se'ns hagi acollit, que va no ser sé, que no ens hagués deixat també, no?, un l'espai per cuinar, eh? o sigui que bé, simplement això, eh, que gaudim i que llegim molt i que aprenguem molt i que fiquem un espai de trobada per conèixer-nos entre, entre totes. Així que bé, jo ara deixo la paraula a la presentació de, de, de, del pròxim llibre. Bona tarda. Mm. Bé, jo estic aquí com per taula amb les habilitats, per presentar, per presentar aquest llibre, Història i Cultura Obrera de Mallorca Contemporània. Um, ja vull ser molt breu, um, jo som de Transitant, un col·lectiu molt jove i que com el seu nom indica està transitant així que a... bueno, cap a, no sabem molt bé on. Hem començat amb una llibreria, amb, amb un espai de biblioteca i sobretot fem moltes utilitats d'autoformació i vam començar pensant que ens agradaria acabar, si fos possible, editant llibres, el nostre propi material, sobretot a partir de la feina que, que sí que ja està en marxa d'autoformació. Llavors van tenir sort de, de tenir a propes oblidats que ells hi experiència amb això de la edició, no quan nosaltres, i bueno, vam estar parlant i i gairebé sense donar me d'un en compte, encara no m'han de fer encàrrec, doncs tenim la sort de, de treure aquí el primer número d'una col·lecció que se diu Resistències, que tenim la intenció de, de continuar totes juntes. Bé, eh, si voleu més informació de transitants, sapigueu que tenim un lloc allà en els carrers o cors, a part demà també tindrem una parella de, aquí a la Fira, i jo de totes maneres no m'ho vull estendre més crec que allò important és la presentació del llibre i podria especialment doncs, agrair a les joves llidats això és confiança en nosaltres que som un projecte molt jove i m'has pregut una sort que els en al el cos, el nostre costat amb, amb, bueno, amb aquest camí de trànsit Bé, Moltes gràcies per la vostra assistència des del grup d'estudis llibertaris els ha oblidat, primer de tot volen dir que estàvem molt contents de presentar aquest llibre en el marc de la primera Fira Anarquista de Mallorca. Des d'aquí volen donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta Fira, tot i les dificultats, i també donar bona per aquesta idea a la gent de la coordinadora llibertària de, de Mallorca per tirar endavant un esdeveniment com aquest. Especialment també estàvem contents per col·laborar amb, eh, amb Transitant en aquesta nova col·lecció, en aquest nou camí que em prenen junts, aquesta col·lecció de títol, com ha dit la Mariabel, Resistències, i que ha estat una experiència molt positiva i que esperen que aviat puguin sorgir noves idees i sobretot noves edicions de llibres en conjunt pel que fa en el llibre, aquest llibre porta per títol, com ja ha dit la Maria Abel, es diu Dissidències, Història i Cultura Obrera a la Mallorca Contemporània, del quals oblidats som, en som els autors i com sabeu, molts que ja ens coneixeu, un dels nostres objectius ha estat el es de recuperar i el de donar a conèixer, el de divulgar la història i l'anarquisme a les Illes Balears. Sabeu que tenim dues vessants dins el nostre grup, Unes se recerca, nosaltres mateixos fem les investigacions i hem tret algunes publicacions inèdites, però també paral·lelament en aquesta feina sabeu que ens dedicam a reeditar textos d'entits autors mallorquins o ja sigui algun autor que ha escrit sobre silla de Mallorca. El darrer llibre que vam publicar va ser de Mussolini a la conquistada de las Baleares, que el vam editar l'any passat. Eh, any rere any procurarem estem contents com a grup perquè any rere any també és una sort poder tirar endavant un llibre que més o manco eh, considerant que està molt bé que cada any puguem tenir un nou llibre per elevat de tothom eh. aquest llibre recull tot un seguit d'articles que ja van ser publicats per primera vegada en el diari Cultura Obrera des de l'any 2009 vam col·laborar a la secció d'Història i vam pensar arrel de la partida, del tancament de l'escultura obrera vam pensar que seria interessant publicar tots aquests articles en format llibre. En aquest llibre hi podem trobar uns 15 articles que ja com he dit, van ser publicats a les pàgines d'escultura de obrera trobàvem que eren prou interessants perquè explicaven capítols d'història de Mallorca que fins aleshores havien estat passats per alt. Es tractava d'històries que difícilment apareixen en els llibres convencionals d'història de Mallorca, les grans històries generals de ses Balears. Per tant, es tractava de la història dels dissidents i d'aquí el títol de llibre d'aquelles bous contràries en el sistema que han existit i que existeixen i que els poderes sempre s'encarreguen d'ocultar, d'amagar, de més frear. Aleshores, recuperar aquestes històries a través d'aquest llibre pensant que pot ajudar a omplir aquest buit historiogràfic en què es troba l'història de l'anarquisme però també l història l'història del moviment obrer en general a les Illes Balears. En aquest llibre m' permet conèixer diferents, moltes espipallades de diferents qüestions que varquen gairebé totes aquest època contemporània. El segle segleX i segle XX. Són articles que han dit que des de l'any 2009 hom estat col·laborant publicant publicantarticle darrer article fins en el número 50, que és darrer número que va publicar la quarta època d'escultura obrera, que va a final de 2012. Tots aquests, capítol, tots aquests articles hem intentat donar li un sentit i els hem organitzat per capítols. En total hi ha cinc grans capítols, per exemple, un primer capítol seria el de dones, feminisme i anarquisme, un segon capítol es dedicat a la cultura, l'educació i la solidaritat llibertàries, un tercer capítol és estitulat revoltes, protestes i acció directa un quart dedicat a l'anarcosindicalisme i a les seves pràctiques i un cinquè capítol dedicat a la cultura política i pràctiques ideològiques. A cada capítol hi poden trobar un d'aquests tres articles i el interessant també és que en al final de cada capítol pod eh, hi podrem trobar textos originals de l'època, és a dir, textos fan majoritàriament dels mitjans de comunicació anarquistes del moment. Per exemple, poden trobar textos que es publicava en El Obrero, que va ser un diari que es publicava a Mallorca entre 1869 i 1870, textos apareguts a la Revolució Social, que era un, també un setmanari que es publicava en 1871, el Cultura Obrera, que és d'allà on es cultura obrera que coneixen nosaltres agafà el nom, que es començava a publicar en 1909, etc. S'incorporació d'aquests textos originals que en part és, és novetat en aquell llibre, perquè ja dic que si un vol, volgués trobar el podria trobar en, a, en escultura obrera. La interessant és la incorporació d'aquests textos originals que poden trobar al final de cada capítol, ja que ens ajuden d'alguna manera a corroborar aquelles idees que hem posat a l'article i a més de corroborar aquestes idees, mos ajuden a conèixer i a valorar el pensament anarquista que es va generar a Mallorca al llarg de serboca contemporània. Una Mallorca que hem de pensar que era una Mallorca conservadora i catòlica. Això era fins aleshores el que es seguia suposat i que no existien cap veu dissident. Aleshores, en eh, aquest llibre ens podem adonar de i de la presència que van tenir, per exemple, diferents societats obreres, sindicats com els de CNT, Ateneus Racionalistes, escoles laiques que es van impulsar en aquella Mallorca titllada de conservadora i catòlica. Bé, alguns exemples de, que podien trobar en el llibre, per exemple, es que versen sobre la qüestió de la dona. Fins aleshores desconeixia molt eh, ser, quines havien estat les reivindicacions feministes que hi havia hagut a Silla de Mallorca. Ens hem adonat que aquestes van començar ja ben prest. A 1870 sabem que es va organitzar la primera societat d'obreres cosidores de títol La virtut social. Aquestes lluites, a més, no, no, lluites que, que el que volien era construir un món més just i humà, a part de, juntament amb el seu company, lluitar per un món més just, també lluitar en contra la doble opressió a la qual estaven som sotmeses. No només a nivell del món del treball, a nivell laboral, sinó també a casa, allà on es veien som sotmeses, el seu pare el seu marit. Com bé diu un article de Dolors Marín, que està recullit en aquell llibre, parla d'agafant una frase de Teresa Claramunt, que era una obrerista catalana del segle XIX, deia que la dona obrera era esclava de l'esclau. aquí el, el, aquesta doble opressió de la qual parlava. a més d'aquest article sobre aquestes primeres feministes podrien dir hi ha altres articles que traten en aquest llibre sobre la qüestió de la dona en el món llibertari, per exemple, dedicat a, a la segona República una altra eh, sobre la vaga d'acollidores d'oliva l'any 1932 en plena segona república en el municipi de Calvià on unes 70 dones els van declarar en vaga per tal de millorar el seu salari un salari injust ja que elles semanalment cobraven unes 13 pessetes mentre que els homes en cobraven 24 finalment en aquesta vaga van aconseguir eh, la seva demanda, també s'hi uniren en solidaritat als seus companys. Altres temes descrits en aquell llibre són el que fan referència al coneixement d'altres societats com per exemple l'etaneu sindicalista de Palma que es va crear el 1909 i que ben aviat es dotar d'un mitjà de comunicació que és la cultura obrera. Com ja han dit, la cultura obrera, la gent que nosaltres coneixem que fa un any que ha deixat de publicar se el diari agafar el títol d'aquest diari altres societats altres entitats de gran pas que, que poden trobar articles seria sobre per exemple els de la creació de la FAI Balears sabem gràcies a documentació que ben aviat durant la, la segona república per exemple, ja es crearen 10 grups anarquistes adherits a, a la FAI també sabem que des de l'any 34 ja s'encarregaren de la redacció del diari Cultura Obrera que seguia, eh, obria així una tercera època. Penseu que també la història de l'anarquisme està lligada a la repressió. A dir, he parlat de la primera època de cultura obrera que dura fins a 1923. Ha de tancar eh, a causa de la dictadura de Primo de Rivera. Després, durant la Segona República, iniciarà la segona època, viurà un tancament tornarà a reobrir amb una tercera època que és aquesta que la fa emprèn i que són, eh, són els que tiraran endavant el diari altres experiències que poden trobar en aquest llibre són les experiències cooperativistes és dir, la creació de cooperatives de consum i de producció que es van generar al, al llarg del segle de un exemple de la cooperativa, una, la primera cooperativa que hi va a l'illa de Mallorca fou el Porvenir, que es fundà en 1869, després de la revolució de setembre de 1868, una vegada que Isabel II s'havia forçada a marxar del país. Aquesta primera cooperativa va néixer lligada a les idees republicanes federals. Ben aviat els anarquistes que feia un any s'havien organitzat sota l'Associació Internacional de d'Esquadriadors va crear també la seva pròpia cooperativa de títol l Emancipació, tot i que eh, no va tenir la sort que va tenir el porvenir ja que no, no durar tenir una vida molt curta. Altres experiències cooperativistes per exemple seria la cooperativa La nova Vida de Llum Major que es va crear a principis del segle XX i que només la guerra civil pogués aturar eh, els peus a la, a la seva vida. Aquesta cooperativa de Lluc Major va aglutinar gairebé la vida social i política d'aquest poble. Hem de dir que Lluc Major era un poble molt industrialitzat i que eh, sobretot es, eh, vivia en desindústria de, de la sabata. Després, altres històries que eh, relaten en aquest llibre podien ser aquelles que fan referència en als capítols que, que he dit abans sobre revoltes i protestes. En aquest llibre poden trobar-dons algun article sobre la crisi de subsistències que visquem a Mallorca entre els anys 1909, la any, entre 1907 i 1909, o per exemple, els fets de la setmana tràgica. Dir, hi ha un article on posant de manifest la participació dels mallorquins en, eh, en els fets que es produïren a l'estiu de 1909 a Barcelona. A més, també poden conèixer tota la història de la CNT durant la transició. A més de la reorganització d'aquests sindicat després del des cop d'estat, després de la guerra civil, com se torna a rellençar aquest sindicat a la silla de Mallorca, també hi ha articles que parlen de la creació de grups autònoms en aquells aferments anys 70's, com per exemple seria el grup Terra i Llibertat, Telellocorcat, etc amb un paper destacat, tots aquests grups, en s'ocupació de silla de la Dragonera, el 7 de juliol de 1977. A part, en aquests anys afervescents de la transició, també hi ha altres articles com el que parla sobre la lluita per treure els presos al carrer, no només els presos polítics, que això sí que, que s'aconseguir, sinó també els presos comuns. A més d'anarcosindicalisme, feminisme, en aquell llibre apareixen altres ismes com pugui ser santiclericalisme, santimilitarisme, força presents a Mallorca. Santimilitarisme sobretot neix també a partir de ses idees de la revolució de 1868, un del lema recordant que era els de fora quintes, quan la gent sortint al carrer a destrossar quadres d'Isabel II, i sobretot sota aquest lema de voler ser esquintes aquí es relata totes aquelles manifestacions, totes aquelles demandes contra el servei militar injust. Tot aquest temes, com ja he dit en al principi, jo he intentat dir que que és una mica el que foim més oblidats, tots aquests temes que han tractat en aquest llibre han estat obviats per la historiografia oficial, aquella historiografia que es fa des de la Bé, jo crec que no m'estendré massa, simplement he intentat dibuixar una mica el contingut del que una persona pot trobar en aquell llibre que es diu Dissidències on al cap i a la fi poden trobar uns episodis que mos permeten, mos ajuden a fer camí tal com feren els nostres avantpassats i això és tot, moltes gràcies Deia, ara si algú vol demanar qualque cosa és el moment. Bé, tenim el llibre aquí dalt, la parella de desoblidat muntada, per ser, si vols fa il·lusió col·labora. Està molt bé. Eh? Eh, si qualcú mos vol demanar qualsevol cosa també mos coneixeu i personalment mos ho demanau. I si no, perfecte. Ara a les 8 ja un passe de documental.